Dis die 13de June, is sondag, is die Madreland potgooi. Dis ek, ek eef my sigaret aansteek, dit is baie belangrik. Ek kan nie potgooi maak, sonder om te rooke. Is dit nou oud genoeg om te rooke, moet nie rooke, is makkelijk, nee. In elk geval, dis die nawek van waar die World Cup begin het. Nou, van dat ek laatst gepraat het, wat woensdag was, het, ek zien, Ati het weer potgooi gemaakt, Atienus.wordpress.com Die oorspronklike Afrikaanse potgooier So Mousie oorsoen toe en dan geluister bykie aan Atienus. Is goed om hom weer terug te hoor um, Ek het nou raad lekker gelag want uh, Ek wacht nou dat hy vir hulle naai bykry en elke Elke is miskie nog bykie jonk hulle wel To Anja saad my potgooi gemaakt Toen sê ek my hy by die 4-5 rand gewees Maar so is alles ontgroeile ritmos, nou wil hulle ons nou nie doen. nie. En uh, so Ati sit vir elke by, ek hoor hoe klink sy op een poort gooit. <laughs> Dan ga jy nou sien wat ek gesikkel in my jare, saam met Anja. In elk geval, World Cup, ja, dit het begin, um, ek het, uh, ek staan buiten, tuurlijk, wind waai en die kraaie vlieg, en is die kant, in elk geval, die, um, ek het vrijdagmiddag afgevat, het ons moe om af had om uh, bykie te gaan kyk hoe die ouwens die dinge doen en uh, ek so my hand om die lokel gegaan langs met waar ek werk wat paar shots aangevat en uh, dit is nou maar net een half uur van waar ik of blij op die trein so toed ek probeer die opening kyk maar ek seelt het distractor al was mensen geweest so dis gesels en dis die type goed maar um, toed ek uh, to die opening probeer kyk en so die eerste 10 minuten van die Bafana-Bafana game Nou, ek is nie baie groot sokker ondersteuner. Ek verstaan drie kwart van die reels staan ek nie. Alhoewel, um, soos ek so met die oudens praat, begin my kennis nou opbou daar maar van. Ek het nog nie een team wat ek reedig support hier op die eiland nie. Maar ons vanaf sien. Maar toet ek ons dit nog gaan kyk en uh, toet ek huis toegekom toe. toe so half pad huis toe is toe, dacht ek wacht. Ek bel vir vriend. Ek sê van, luister, ek kry jou nie in die, die hougaas. Dit is dan as lokalies op kreeg na oudgaard en kreeg ons garigai maas vir, en het is al heel goed gewees, hy was, ek dink, uh, ons kan hier sy handje vol Stafrikaners sê, maar het um, was een paar Stafrikaners gewees, daar was een Stafrikaanse ou gewees wat ek gehoor het, en, um, buit die ding my nou, en, uh, het is een beetje sok raag, het is al heel opgewonnen gewees, het um, het nogal geniet, en achter ons sê daar ek dink vier zwart ouders gesit en weet nie of hulle Suid-Afrikaans of Suid-Afrikaanse Connections sitte maar ek siel, hulle het ook vir Bafana Bafana support en uh, natuurlijk soos alles nou weer in die lewe is so baie ouders het ek nou weer gehoor dat klaar van die openingsceremonie nou ek die openingsceremonie toe weer achterna kon kyk maar soms net so op fast forward hier dier op die sky nie te sleig gelijk, nie, ek denk hulle het nogal hele ruit gedoen. Um, die betel, die, die miskryer was my nogal goed gewees die zakkerbol geskop het, so die ouwens het een beetje gedink houden die keer, is die nie die gewone goed van olifanten en liws en um, ouwens het met assegaie en spiese rond hartlip so, het, het was nogal heel indrukwekkend, ek weet nog wat die rechte woord daarvoor is nie, maar het was nogal heel indrukwekkend gewees. Sint um, natuurlijk Zuid-Afrika weer op die map in die wereld, met alles wat al omgaan. En, uh, ons hoop noem, daar kom iets goed daarvan, alhoewel, ons sal maar sien, in elk geval, ons wil nie negatief is te negatief is nie. En, uh, toe het ons nou, uh, die Bafana Bafana game gekyk, hy is toegekom, en het is vrijdagavond gewees, die, um, saterdag is natuurlijk Engeland gewees, tegen die UAG, of wie, USA, eh, um, wat die ouders het om verskriklik groot hier opgebouw. Weet die, die Engels is, is baie maal oor hulle oor hulle sokker en oor hulle zokkerspanne. En het was bykie disappointing geweest dat hulle gewend het. Gewen het. Ek het raarig gedink, het is die eerste game om die USA win. Behalve nou vir Green wat die bal die hulte maal gemis het. Anders ter was hulle 1-0, anders ter het hulle gewend. Maar, moest hulle nou sien wat hulle in die volgende paar games maak. Nou, een ding wat my baie gat vol maak van die hele de soccer World Cup ding is die Engelse blie dit opgooi van 1966 toe hulle die World Cup gewend het ek dit is nou amper 40, 44 jaar later wie jy saampraat? No, nie saampraat ook wil jy saampraat he? ek weet jy wie dit is oh, dit is ou wat ek op Facebook gekend het ja, waar is die at of nie? het is een probleemtje's country en het at everything dat is een beetje saad Nou, en jy wil die saam praat, en Maar in elk geval, waar was ek laatst wees? Oor, oor die... Die ouwens bou dit verskrikkelijk op, en jy weet, hulle is die beste, en hulle is dit, en hulle is dat, en is 1966. Nou trek hulle allerhande grafieke met 1966, want hulle die eerste game verloor in 1966, en hulle het... Jy um... vlieg geseem nie met die ding in sy bek. Wat is dit? Het lijk soos a... A stuk of in geval nou boule dit geskrikkelik op van ehm um, het nie 66 dit gedoen en dart gedoen of ek weet nie as um, smart geld vir my op die as ek 'n betting was wat eindelijk is nie, maar die, die smart geld vir my sal gaan op Brazilië en het sal gaan op Italië. Hulle is die twee wêrelde ek dink die meeste gewen het plus die Duitsers. Die Duitsers speel nou vanoggend. Ek het nou hierso so 'n so stukkie Ghana en uh, Serbie gekyk wat nogal heel goed was um, Ghana het gewin 1-0 So, sal dan maar sien wat verder gebeur Dan natuurlijk As julle kyk op my blogpost um, O, oh, natuurlijk die rugby kon vergeet van die rugby As ek net die laatste hap in die ding vat En om uitdruk, dan wil ek ingaan As kom natuurlijk vergeet van die rugby Engeland wat uh, Australië speel word nou van, ja. Talk with me in the pot, gooi. No, no, no, no, no, why did you accept it? We're all busy now, En natuurlijk uh, die rugby, het is vergeet van die rugby. Engelse span slecht weer verloor tegen die Australiers. Um, ek, ek versta nie dat um, alles slecht kan verloor, nee. Eend dag is al op, eend is al af. Alles is natuurlijk gebouw om uh, ons national hero Johnny Wilkinson en hy maar die laatste acht minuut opgekom, so saterdagochtend het ek nou zo so geleen flip tussen die rugby en, wat het ek nog gekyk? Die rugby, ja, toen het ek die rugby gekyk van Engeland, en vandaar af was het die Zuid-Afrikaanse en die Franse. En uh, dit was nogal heel inderwekkend, Zuid-Afrikaanse rugbyspan, en Zuid rugby span, hulle die Franse heelt hem al vermoor, ehm, um, 42, 17, denk ek, en we weet dat het gescoor soos in die eerste twee of drie minuute, en hulle uh, like soos odds on favorites as die rugby world cup nou weer voorbij ek sal nog steeds die Engelse support, ek sal hulle nou weggooi nie, mys weet nooit, hulle kan het miskien net maak, hulle het, ek ek ek na hulle hy geschiedenis, hulle het, uh, het een keer gewijn, een keer tweede gekom, so miskien is die jaar hulle jaar, maar ek weet hoe mys bestaar met hulle speel nie. To het ek nou so'n halwe onder ons met iemand afgetrap, oor uh, iemand het op post, ek het op post opgeset op Facebook van 42, 17, en uh, iemand het opgeset daar uh, van, is hulle nie die noordelike halwe, want sy kampioene met trinations en sikke goed, en ek het gesê, ja, ek, ek support hulle nou nie. Toe kom die, die Franse vrou, so my hier die middel van nergens uit, he, en uh, noem my jou doos, Dis, de, ek kan het baie erger translate, maar wat sy opgezit het is doos. So, aan die vrouw wil ek sê, jy is uh, die persoonlijkheid van een uh, opgevulde drein, eindelijk. Ek weet, dit is, is een bykie bitchy, maar heeltemaal aan nodig. Het is nou soos die middelheid en uh, ek het die paus daar gestraand opgezit. Uh, ek het in die begin opgezit, weet, as dit joke bedoel is daaruit, maar het lijkt me dit is een meer malicious as dit. Maar het wees hier net die cheese eating surrender mankies Um, ek bestaan nie altyd nie, dit is, hulle trek het so persoonlik aan maar kom ons nou, nou maak my nie te veel bad blood met die hele story nie, elke is gerechtig op sy opinie, so daar gaat ons aan wel, vandag is nou sondag, ek het nog nie, nog nie veel gedoen vandag nie, om nie eerlijk te wees, ek het opgestaan, uh, en dit was om te dit, toet ek nou, <laughs> wat nogal lekker was ek het hier, vanmarrig, toe die sokker nou begin, toe sit ek my, toe wei daar, voor die tv neer, met een paar kussings, en ek op die vloer gaan leen, daar boord, as jy op Facebook gaan kyk, vorige paus, jy sien, nou, like ons, het een uh, vriend op die bank in die slaap geraak, en ek het onder op die vloer, nou, voor die bank gelees, dus een klein ointje, wat voor die bank lees, en uh, Anja het ons toe gegooi, met met, met, met die conversie, en, uh, nou maak ek kapot gooi, dit is my zondag, Nou, ek wacht nou vir Duitsland en Australië die sakke roes. En sal dit ja lekker wees as die, die um, Australiers, Australihaners, die sakke roes, wat wil ek sal noem, die Duitsers van my rug, weet nie. Dit sal dan het groot upset veroorzaak. Ek um, denk myske nogal. Mies weet nie my het Soccer World Cup. Eendag kan hulle doen, eendag kan hulle het nie doen. So, Mieskien, miskien is daar upset op die kaarte, maar mens twyfel die Duitsers, ons am te goed. Ja, die um, het ek nog veel gesê het, van die World Cup. Dis die mameese waar ek gaan praat vandag het. Die, die World Cup, lyk nogal goed, as jy weet, so op TV kyk, die die stadions, en um, gister het hulle gewijs van, allemaal weet van die Bami-Ami, die Engelse supporters wat saam gaan en uh, toe het hulle ouwe ene Shabine gewees, wat sê, ja, alles alles alles bykie geworrie oor die Engelse supporter, <laughs> uh, wat hulle weet nie wat hulle gaan doen, of hulle gaan uitkomen om geveg en so nie, en so ver, toe, toe weet, hulle het een interview met een paar ouweens gedoen, wat hulle op die TV gewees het, en het gesê, weet, ons is nogal bang geweest om uit te kom, maar nou, hulle het ons hier is, is het, is het baie anders dan wat ons verwacht het, wat ek denk, wat een goeie ding is, het is nie een slechte nie, ehm, um, En dit gesê, hulle is bang vir die locals, en die locals is bang vir hulle, maar, like my nou, dat die ijs gebrek is, nou is dit een bykie beter. Nou, hopelik sal die rest van die, van die sakke World Cup, en goeie geest ook wees. Daar is een paar berichte van rovers, en, um, kameramannen wat opgehou is, en sê, so, ek, goed, nou, ek denk, jy sluit my oorhals kry, dit gaan nie, dit, dit is oorhals in die wereld gebeur, so. Nou, um, dit sal, Mis, miskien een goeie ding wees, en dan as jy, as jy net en jy kyk na die skouspel van die van die ouwense studios en um, dinge wat op Suid-Afrika is, is, dan is dit nogal interessant. Um, het maak my, om eerlijk te wees, het maak my bykie homsiek. Um, nie dat ek sommer nou my goed gaan pak en terugtrek Suid-Afrika, ter ek denk daar sal baie daarvoor moet gebeur. Of daar sal baie dinge moet gebeur voor so iets gedoen sal word het maak mens bekie homsiek as jy kyk na Kaapstad en um, kyk na Pretoria en al die plekke waar die ouwens nou speel en jy kyk na die stadions en, en natuurlijk allemaal te een comment oor die Wuvuzelas -wo um, baie van die ouwens sê, hulle moet mense krim goed op die velde te goor dat geban kan word, want hulle doen allemaal sy so koppe en maar ek dink die die ek het vanweer gevereinig gesê, die Wuvuzela, soos die geraas in die achtergrond, dit is soos die a trop African bees of a swarm African bees waar die hele tyd bly malie in jou achterkop en ek, ek denk het, dit geef toch die sokker bykie kleer, dit is, dit, dit is iets anders as gewoonlik um, gisteraan toe Engeland gespeel het in die Bami Ami met hulle band, jy kon hulle band om trentie hoor, jy so nou en dan in die achtergrond ken gehoor het hoe die US ijsouwens geskreet maar het is ook maar baie stillerig gewees, kompeer tegen die Vuvuzelles en goed Nou, ek het al gedreig, tja, vir ons moet die scooter kies hierbuiten, ek het al gedreig om vir my een woe te kry, maar dan wil ek ook nie laatst my ee gat blik nie, weet, as hy ou nou so paar toppe in het, dan, dan is hy woe-woezella namelijk koning, dan sy soos Brannewein, hy het die breek aan homie. Maar dan moet jy nou denk, in die volgende oogend as jy wakker word en jou kind kry die woe-woezella nie aan, I.I. Anja as hy lop en blaas ding in die huis, dis nou nie, jylde myl wat ou op jy, op, op, op, op, op, op sier kopie jy sier koppie wil heen nie, maar as hy nou maar sien, hoe gaan het verder voor en toe, en, uh, dis dit, ek, ek weet, dis maar kort en so, omdat ek woensdag een potgooi gemaakt ek het, om te nie het die meeste goed aan gesê, maar wat, um, ons sal volgende week lang seker weer een maak, weer terugkom in die, in die routine van dinge in, en, uh, so as my sien, hoe gaan het, oké, okay. Ek nou staak nou sta ek nou amper hier na 14,5 minuten toe. Ek sê, dit is maar baie kort, is maar net so weer in het in te kom. Eerlijk moet ek ook sê, nou net voor ek gaan, dat, omdat ek so lang uit er die ding het was, so 6 maanden, is dit weer, nie, nie moeite nie, maar dit is weer moeilik om om in die praat te kom. Jy, jy verloor hy, bieke van die touch wat jy net sit in gesels met die screen, of jy sit in gesels met die iPods, so wat ek nou doen op die oomlik. Maar ek sal terugkom maar in, uhm, As iemand het so tel saamgesel, as dit weet my, en skype ons, of ons kan iets doen as julle belang stel. En uh, soos ek sê, gaan luister na Attie op, uh, ek denk is www.attieyness.wordpress.com vir die Attie en Linaish show, of vir die Attie show, of vir Linaish wat ek ons En uh, sy feeds for feed burner, alles is daar. En dit dit dan vir eers. Right, ons praat seker volgende week weer verder. Dit sal 10.11 ek heb hier oor die World Cup wees, want dit is al waar oor allemaal op die oomlik praat. En, dit is dit, ruit, ek gaat nou wei, rairig. Ok, praat weer later, cheers, bye.